Він уже побачив каліграфа та лише помахав йому рукою для привітання, а другою тримався за живіт, але поглянув на гірко сумне обличчя Осташка і перестав сміятися, засоромився і своєї утіхи над блаженним. І хто б міг подумати, розвів винувато руками, що такий сумирний Микита позбавить чоловіка розуму. «Не Микита це вчинив», – мовив Осташко. «Людина ж не народжується убивцею, жебраком, блазнем. Чей не вродився з Віром і Мартин? Хтось навчив його, як стати з дирою. Хтось відняв у нього серце». «Давидович Осташко?» «Він. Але і Давидовичів теж хтось сплодив на світ». «Ех, каліграфе, каліграфе!» Зітхнув кушнір і з пересердя вдарив кулаком об кулак. «Чи ж то люд наш став уже таким під'яремним бидлом, що ніколи не спроможеться повернути собі відібране?» «Сліз людям ніхто не поверне!» Мартин повторював свою проповідь десь у сусідньому дворі, і вже не смішила вона Галайду. «Чого це так і важко узявся за того Давидовича?» – думав у голос Кушнір. «Сам же по-божому з людьми, тож хіба не бачить, суддя, що побігнати в багатстві самого старосту, панщину на своїх угіддях по двою, чин ж по трою, землі скуповує по всій Волині і Подолії. А й важко йому, доньку, таку квітку». Та що, Юда, православний, він і свата свого продасть, є же йому хто заплатить добре. А може, і важко тебе боїться? Мене? Черні боїться. Сам-то добрий і справедливий, зате всі в лютих біля двору тримає. Щоб мав ким відігнати вас, коли забагато зажадаєте. Ось воно що. Не дурний казав. «Де багатство, там проклятство. Але що він без нас зможе?» Осташко кивнув Галайді головою, прощаючись, і попрямував до міських воріт. «А ти куди, Осташко?» – окликнув Галайда. «До замку», – відказав каліграф, не зупиняючись. «Там мені треба бути». «Кожен нині мусить стати на призначене йому Богом місце і твердо на ньому стояти», – промовив сам до себе Галайда. Стражники вже другий день відганяли від брами замку вродливу молодицю, що добивалася до самого пана державця. Оперта жінка наче не чула погрозливих окриків, грізних облич озброєних людей ніби не помічала. Її можуть убити, розіп'ясти, заморити голодом у темниці, але тільки після того, як вона зустрінеться з боярином і Рогатинським. Хай і не думають, що вона піде звідси. Пройдуть вибранці, мости піднімуть, а тоді хто сюди добереться? На неї уже й не звертали уваги. Де ж бо то чувано? Впустити жінку заковану залізом дубову браму замку, або ж викликати на забаганку якоїсь баби-старосту, котрий зранку до вечора і не присяде, зустрічає вибранців, готує їх у хоругви, приймає провізію і амуніцію, стежить за роботами біля валів, показує, де ставити намети, сам проводить муштру з новобранцями». Осташко йшов дорогою, що стрімко спиналася над аркадами до замкової брами, і поглядав униз. У підніжжі гори стояли ряди білих наметів. Біля валу форкали на прив'язі коні, а на майдані, що сягав аж до Бродівської брами, гарцювали комонники. Осташко мало не наткнувся на жінку, що сиділа на камені неподалік в'їзних воріт, схиливши на руку голову, і вельми здивувався. Бо що могла робити тут жінка? Молодиця ж, побачивши Осташка, схопилася, обняла його за коліна, заблагала. «Каліграфе, ви письму і вшеляке мудростям учений, і боярин до вас милостивий. Просіть, хай випустить мого Микитку, бо не винен він. А що мені, молодій, робити без мужа?» Та поки я його діждуся, то й минуться червоні яблучка. «Скажу, молодице», – скрушно похитав головою Осташко. «Обіцяю, що скажу». І подався до брами. Постукав ковтачем, що висів на ланцюжку, у квадратове вічко, глянув стражник. «Передай бояринові прислужичу» що йому б'є чолом каліграф, мовив Осташко. Довго чекав, а Марія Микитиха рада, що хоч одна добра душа появилася біля цієї понурої фортеці, яка здавалася їй однією великою тюрмою з кривавим лобним місцем. Шибеницями і розмаїтими знаряддями тортур скаржилася співучим голосом на свою біду. Травичка зелена, комашка маленька, Бджілка злотокрила на сонечко дивляться, Росичку п'ють, чистим повітрям дихають. Хамі Микита, в темниці гниє, Світла Божого не бачить, Рученьки-ніженькі черв роз'їдає. А завіщо? Учепився, Давидович, гаваречшини, Мов багачів яких, бо дізнався, Що горшки на ярмарок вивозимо, І щороку подвоює чинш. А нам руки ломить від тієї роботи. Він же червоний, мов кармазин, У шкіру не влазить. Але Бог є, є Господь на небі, Скарає супостата. В чепці він уродився, Та на посторонку здохне. Загремотіла брама, відчинилася, Стражник пропустив осташка. «Підожди тут». «До боярина проведе тебе лучник», сказав і пішов у сторожку, глибоку нішу в мурі. Осташко розглянувся довкола. Квадратовий дитинець опирався зліва в основу прямокутної башти, від якої тягнулася аж до брами, обминаючи криницю з великим коловоротом, забудова, викладена дикими валунами. Певно, хороми. У забудову Отискався вузький прохід. Збоку вороняків здіймався високий мур з галереєю. Справа тулилися до дуги муру низькі цех гаузи.